Можна, звісно, спробувати увірватися до якоїсь із квартир, але майже в усіх мешканців стоять металеві двері, і у таку пізню годину навряд чи хтось із моїх сусідів відчинить незнайомцеві. Тож, залишалося тільки чекати. Прикро, що в цього бандита на пістолеті стоїть глушник, і через це пострілів, швидше за все, ніхто не почув. І до міліції телефонувати не будуть».